Andalusan Sljedeću temu, a to je propisani turizam. Od kog propisan turizam, znači imamo šerijske tekstove koji nam ukazuju, koji nam ukazuju da u stvari u islamu imamo turizam koji je propisan, koji je potvrđen šerijskim tekstovima. Uh od tog turizma bi ja oču navesti nekih 5, 4 pet, četiri, pet propisanih vrsta turizma. Prvi je onaj koji je koji je vađib. Među njima imamo onaj koji je mustehabi, tako da u kojem su učinjaci razilazi i koji nekad može biti vađib, nekad fartki faj, tako dalje. Znači, od propisanog turizma prvo je putovanje radi ibadeta. A to je prva stvar, znači, radi obavljanja rukna islama putovanje radi obavljanja hadža. Ono je farz ain, vi to dobro svi svi to dobro znama. E, odnosno poenta ovde kada sad navodimo ove propisane vrste turizma. Uh e, u tome e, da je islam šerijet kao što kažu mnogi učenjaci došao da uzdigne e, turizam na na veći stepen, turizam pod po značanju putovanja. Putovanja po zemlji obilazi, da se obilaze određena mjesta. Islam je došao da uzdigne da uzdigne e, tu vrstu ponašanja čovjeka na viši stepene. Znaci kada već putuje da putuje sa uzvišenim velikim ciljevima, a ne onako bez veze. Pa od prve prvi, prvi ti stvari, znači e, putovanje to tu, e, na tu, turizam radi ibadeta. Odnosno da je da u osnovi e, a, taj ibadet u osnovi je znači e, kao što je hadž one farz ein. Nači to je jasno, od toga ne treba s obijživati, to je od ruknova islama. E, takođe u to tuočenjaciju ubra, obraje, znači od propisanog e, turizma, a to je obavljanje umre. Obavljanje umre, znate, učenjaci Razila dali umra vađib, jednom dali obavljanje umre jednom životu vađib ili samomu stehab, dva poznata stava učenjaka. Što je tema za sebe. E, pod ovo ulazi takođe ono što smo spomenuli hadisu in as in asiya hatte ummati fi sabilillah kao što su hadisu a, a, turizam moga ummeta je jihad na lahovom putu a, da je to je ta vrsta treća, treća vrsta tog a, turizma radi radi ibadeta a, a to se misli stvar da čovjek izađe u jihad na u dobrovoljni jihad ili kada postane jihad farz ein ako ako uzmemo one one četiri stanja u kojima u kojima džihad postaje fartajn. <kuh> znači, tako da imamo, znači, od tog propisanog e, turizma, znači, imamo ono koje redbadete, ove tri vrste. Znači, ove tri vrste, znači, hađ, umra i džihad. Znači, propisan turizam. Nima sumnje da, da, da je ovo velika krupna stvar. Znači, kada se digne ono što mi danas znamo kao turizam i zbog čega ljudi putuju, a, a islam digne na ovaj stepen. Kada već putuješ i ulažeš pare, daješ novac, putuj radi Hadža. Kada već put ješ putu radi umri. Ono se čima ono zadovoljan uh, ono što ćeš naći na hiretu a pogotovo znači ova, ova treća stvar džihad je koja je kako došla u hadisu vrba, cunamil, islam, znači, uh, na najvišem vrhu islama, na najvišoj ljestici islama. Druga vrsta odnosno drugi oblik propisanog turizma to je rehletu uh, litale bil in radi traženja šarijaskog znanja. To je e, postajalo za, za vrijeme ashaba, za vrijeme e, tabina Selefa ovog umeta i traje i do dan danas. Nama je dobro poznato da imamo određeni studente, učenike, ljude, ne mora biti mlađi, mogu biti stariji, da odu na druga mjesta kod učenih ljudi gdje, gdje se može da stekne šarijasko znanje, odu, e, odputuju tamo borave određeno vrijeme dok steknu šarijetsko znanje. A što se prenosi jel, od, od, od prvih generacija, mi imamo njihovu vrstu turizma, to je da su, da su putovali, išli na putovanje, a, da, bi, da bi samo čuli jedan hadis, da bi prenijeli čuli jedan hadis. Čak je o tome napisao knjigu jel, Hatib Baghdadi, poznatu knjigu Rihletu fitale bil ilm, putovanje, a, u uh, radi traženja znanja. Uh, nema sumnje da je to da je to vrsta ili vid vid turizma, odnosno čovjek ode na drugo mjesto samo sa velikim i uzvišenim ciljem radi traženja šerijskog znanja. Uh, naravno ova praksa je bila poznata uh, poznata znači od početka islama i dan dana straje. I oko toga je ne, ne, uh, ne trebamo da navodimo mnogo argumenata i dokaza. Uh, Spomenuli smo ovaj pomenili smo one, one kuranske ajete i čak imamo suri Teube. Allah šan kada govori uh, o osobama koje nabraja taj, bun, abidune, hamidune, -i, une, i tu nabraja uh, treću, treću osobu koju je navodio u 112. majetu i tu nabraja treću osobu koju je navodio u 112. majetu. Sa i ihun znači oni koji u doslovnom periodu, oni koji putuju. Ako ga ne prevedemo kao oni veći, znači, Džumhur Selefa, učenjaka, mu prevodi kao, kao posljednika. Skupina prevodi ovdje talebet ilim što se prenosu od ikrimeta. Sajh onda znači talebet ilim. Znači, oni koji putuju radi traženja šerijskog znanja. Naravno, ovo je veliki uzvišen cilj. Ovo je veliki uzvišen cilj. Znači, to je samo posebiva da čovjek odi da traži šerijaskog znanja. Znači, dokle god boravi na tom putovanju, dok nego se zabavio time čime se zabavio, on je u Ibadetu i to je velika i krupna stvar. Treća vrsta, treći oblik propisanog propisanog turizma, a to je ono što došlo u nekoliko ajeta, u tefsiru, onih učenjaka mu fesira koji tako tumače te ajete, a to je, kada je užličan kario, kul siru fil ardi, So menzur kayfa kana 'aqibatu mukaththibin. Reciputujte po zemlji, zatim gledajte, posmatrajte, razmišljajte, uzimajte ibret, pouku. Kakva je bila završnica mukezibina? Ko su mukezibini oni koji su utjerivali u laž vjerovjesnike, poslanike? Kako su oni završili? Također u drugom ayetu u 2. ayetu sure Naml kul siru fil ardi u istom značinu. Reci, putujte po zemlji i pogledajte e, kakva je bila završnica e, muđirima, odnosno e, zločinaca zulumčara. E, oba ajta, po, po tefsiru, oni učenjaka koji su ovdje tefsirili, doslovno značina, to je, to je stvarno putovanje, kaže, to su, kao što kaže e, Mufesir Qasim, kaže, sa iruna dahi bune Diar li أجلقوا في الآثار. Kada su neki putuju uh, po određenim mjestima, državama, na određenim mjestama, mjestima da vide, uh, uh, da vide uh, uh, mjesta gdje su oni borili kož bil prije njih, da bi uzeli pouku iz toga. Načemu cilj putovanja ovdje uzimanje ibreta, pouke iz onoga što se desilo narodima prije nas. Znači, kažem ovdje u tefsiru, zato što imamo uh, drugi tefsir uh, ovih ajeta, je da se ovdje ne misli bukvalno doslovno putovanje, nego da se misli da se razmišlja da se razmišlja o tim uh, uh, da se razmišlja o tim mjestima gdje su, življeli, gdje su življeli ti ljudi, šta se sa njima desilo. Kako da sam misli, na osnovu onog što je došlo obavešt, na osnovu onog što smo obavešteni u kuranskim ajetima, u, u pričama kuranskim, ili na osnovu onog što je preneseno u istoriji, ili od generacije, od generacije na generaciju što su prenesene si šta je bilo sa narodima prije, prije nas na određenim mjestima. A uglavnom to je da se vraća na, histori, na istoriju. Četvrta vrsta propisanog turizma, a to je putovanje također jako uzvišene plementa, a to je putovanje radi Dave, radi misionarstva, radi pozivanja lahom putu. Nema sumnje da je o jedan od najuzdešenijih e, vidova turizma. I blago onom ko se, ko se upusti ovakav te, turizam. Da prenosi čovečanstvu prenosi e, povuku, poruku islama. Da poziva ljude u islam. Naravno, ovo je bio, jel, ovo je bila, jel, ovo je bio, jel, e, posao poslanika i vjerovjesnika, A ono što je zanimljivo, i to znamo svi dobro iz Siri, iz biografija ashaba, poslanika Salam Selem, da su se oni raširili po Dunjaluku, po zemlji. Na mjestima ona koja su bila osvojena u početku Islama, ashab se raširili i prenosili su, prenosili su davu Islama. I znao se dobro koliko ashaba preselilo, ono su da vrlo malo preselilo u Medini, da je velika vašina preselila van Medini. Čak dok te mjeru da je Omer radijelohanu jedno vrijeme zabranio da shabine putu van Medini, da znanje bude sačuvano, da, da, bude, da oni koji se savjetuju, s kakvima se on savjetuje, da ostanu, da ne idu svi, da se ne raziđu, jel, kako bi imao s kime da, da, da vodi državu. I naravno je dan danas imamo, imamo misionare, imamo ljude koji putuju, širje islam, davu, Klasični najljepši primjer je ko primjer osobi čijim sebebom je njegovim turizmom odlaska iz Kuvajta u, u Afričke zemlje primilo ni manje ni više nego 11, više od 11 miliona ljudi primilo islam. Allah, ako preznamo se taj fadl, i koji a, vrijednost tog turizma, Naravno, to nije trebalo godinu, dvije, znači on je desetine godina boravio, one je preselio. O kojoj osobi je reći? Jeste, od Rahman Sumej. To je osoba zaista koja zaslužuje da se o njoj govori, da se spominje, da se uzima i bret iz njegovog života, koji nije bio učenjak i nije bio neki posebni bogataš. Što je priča? Za sebe govorili smo o tome. Peta vrsta propišan, propisanog turizma, a to je putovanje Da, da se razmišlja o, o onom što Allah Želešanu, da se vidi, razmišlja ono što Allah Želešanu stvorio. Ljepotu Allahovog stvaranja. Misli se od zemlji. Uživanje u ljepoti svemira, zemlje i svega ostalog od voda, planina, brda i tako dalje. jezera mora. Neki učenjaci e, kažu da je da š, e, kuranski ajet Usuri anche but ukazi i na ovu vrstu propisanog turizma. Kao što kaže uzvišeni, "Kul fil ardi fanzuru kayfa bada al Reci putujte po zemlji i gledajte, razmišljajte kako je kayfa bada al kako je Allah onu počeo stvarati, odnosno kako je Allah onu stvara iz ničega. Sammallahu yunshiru neshkat al-akhirah inna allaha ala kulli allashin qadir. Zatim cheto Allahu džeshanu ho ponovo stvoriti drugi put. Zaista Allah džeshanu svemoćan. Sa ovim ayetom kaže uh, skupina učenjaka kaže ovo znači da, da je propisano putovati sa tim ciljem da se razmišlja i vidi uh, kako bi se čovjek uopće iman u Allaha Đelešanuhu kako bi mu to bila pomoć i jačanje u obavljanju, zršavanju obaveza prema Allaha Đelešanuhu da putuje na mjesta uh, koja su poznata po ljepoti ono što mi nazivamo ljepota prirode u bilo kojim obliku, na, na bilo kojim mjestima sljedeću tematku znači ovo su ti nekih pet propisanih vrsta turizma and los and